27. Legea factorilor esențiali ai succesului Fiecare companie are un număr de factori esențiali ai succesului care măsoară și determină succesul sau eșecul. Factorii esențiali ai succesului în afaceri sunt ca și funcțiile vitale ale corpului, cum ar fi ritmul cardiac, ritmul respirator, presiunea arterială, activitatea cerebrală, etc. Funcțiile vitale indică și măsoară starea generală a sănătății și vitalitatea unei persoane. Absența uneia dintre ele, chiar și pentru câteva momente, poate duce la moartea persoanei respective. Companiile au de asemenea factorii lor de succes care măsoară starea sănătății și vitalitatea unei întreprinderi. Majoritatea acestor factori sunt aceiași pentru toate companiile. Cei mai frecvenți factori esențiali ai succesului în afaceri sunt conducerea, calitatea produsului, prestarea serviciilor, vânzările, marketingul, procesul de fabricație, distribuția, finanțele și contabilitatea. Pentru ca o companie să aibă rezultate excelente, este necesar un randament excelent în fiecare dintre aceste zone. Randamentul slab sau sub limită în oricare din ele poate amenința supraviețuirea unei companii. Primul corolar al acestei legi este Fiecare persoană are proprii factori cheie ai succesului, al căror randament determină viitorul său în afaceri. Dispuneți fără îndoială de un set de abilități esențiale sau de competențe de bază pe care le folosiți asemenea unor instrumente pentru a vă face meseria. Un punct slab sau un eșec care apare în manifestarea unei abilități esențiale poate reduce semnificativ eficiența dumneavoastră pe plan general și capacitatea de a vă îndeplini sarcinile. Un întreg departament poate fi influențat negativ din cauza unui punct slab al unui factor esențial al succesului care apare la o persoană cheie. Pentru a identifica factorii esențiali care determină succesul, puneți-vă două întrebări. Prima este, de ce numele meu se află pe statul de plată? Care este motivul pentru care ați fost angajat? Ce anume trebuie să realizați? De ce vă plătește compania? Dumneavoastră și șeful dumneavoastră ar trebui să fiți întru totul de acord în această privință. Cea de-a doua întrebare este ce pot să fac astfel încât, dacă fac acest lucru foarte bine, să aduc o schimbare semnificativă în interiorul companiei. Aceasta este o sarcină sau o responsabilitate pe care numai dumneavoastră o puteți îndeplini. Dacă nu o îndepliniți, nu veți primi recompense materiale. Iar dacă vă împliniți sarcina foarte bine, acest lucru poate să aducă o schimbare majoră atât pentru companie cât și pentru dumneavoastră. Iată întrebările pe care ar trebui să vi le puneți în fiecare zi. De ce sunt pe statul de plată? Ce pot eu să fac, doar eu, în așa fel încât dacă fac bine acest lucru să aduc o schimbare semnificativă? Fiecare persoană din interiorul companiei ar trebui să-și pună aceste întrebări în mod regulat. Fiecare ar trebui să știe cu exactitate care sunt răspunsurile. Acesta este un mod de a vă asigura că fiecare persoană își concentrează eforturile asupra factorilor personali esențiali ai succesului. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este... Cel mai slab factor esențial al succesului determină nivelul la care vă puteți folosi celelalte abilități. Cel mai slab factor esențial al succesului stabilește hotarul care delimitează cât de departe și cât de repede puteți înainta. Acționează ca o frână asupra potențialului dumneavoastră. Pentru a progresa mai rapid, trebuie să fiți extrem de sincer cu dumneavoastră în căutarea și rezolvarea punctelor slabe. Ce sunt aceste puncte slabe? Ce abilitate, dacă ați dezvolta-o într-un mod excelent, ar avea impactul pozitiv cel mai mare asupra carierei dumneavoastră? Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Priviți-vă așa cum ați privi o lucrare în curs de desfășurare. Ați parcurs un drum lung și totul nu se termina aici. Care sunt factorii esențiali care determină succesul companiei dumneavoastră? Zonele de activitate în care trebuie neapărat să excelați pentru a fi cel mai bun în domeniul de afaceri pe care vi l-ați ales. 2. Identificați factorii esențiali ai succesului pentru oamenii cheie din organizația dumneavoastră. Care sunt punctele forte care au determinat succesul lor până în prezent? Punctele slabe în special punctele personale slabe, sunt cele care stau la baza majorității problemelor cu care vă confruntați. 3. Care sunt factorii esențiali ai succesului pentru dumneavoastră? Și care vă este planul pentru a excela într-o zonă care vă poate ajuta în majoritatea timpului? Oricare ar fi aceștia, începeți imediat să lucrați în acest sens și nu vă opriți până când nu ajungeți să stăpâniți această abilitate cheie.